והנה כל תבנית, רמס ובהימה שקץ, וכל גילולי בית ישראל, מחוקה על הקיר סביב סביב. ושבעים איש מזקני בית ישראל, ויעזניהו בן שפן, עומד בתוכם, עומדים לפניהם. ואיש מקטרתו בידו, בעתר ענן הקטורת עולה. ויאמר אלי, הראית, בן אדם,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 לשמש. ויאמר אלי, הראית בן אדם, הנקל לבית יהודה, מעשות את התועבות אשר אסופו, כי מלאו את הארץ חמס, וישובו להכעיסני, והינם שולחים את הזמורה אל אפם. וגם אני אעשה וחיימה, לא תחוס עיני ולא אחמול. וקרעו באוזניי קול גדול, ולא אשמע אותם.